Це є звукозапис «Лібрі усі звукозаписи «Лібрі є суспільне надбання. Шпак. Усяк до чого-небудь вдався. Той робить те, другий, друге. Всяк свого берега й держався. Еге, коли б то так всяк шанувався. Так є ж такі дурні, що іноді за те беруться, до того пнуться, чого й не тямлять. По мені роби вже лучше те, що вмієш то й бачитиме всяк, що ти що-небудь розумієш. Один ще з маловдатний шпак у щиглика співать навчився. Канальський шпак так умудрився, що як почне було співать, диковина й сказать, мов справді щиглик то співає. От слухає шпака усяк, дивується та вихваляє, шпаком розумним величає. Радіє аж плигає шпак. Чого б йому іще й хотіти? Кохатися б, дурниві, та жити. Таке життя другому брай. ста людям потурай. Виспівуй не всі боки. Так он що, я сказати забув, Шпачок зависливенький був. Почув він, мабуть, від сороки, Що соловейка хвалить всяк. Шпакові все завидно стало. Надувся бісів шпак. Коли ж моїх пісень вам мало, він сам собі мовляє так. Тривайте, я так заспіваю. Ще може і краще, я вже знаю, на бісового батька і шпак. Зачав мій шпак пісні виводить, так ні, зовсім не те виходить. Хоч вельми дуже запищить, хоч не до прикладу хавчить, або нявчить, мов покотячий або мекече поягнячі. Співав, мій шпак, співав, аж покіль всіх порозганяв. Ніхто і слухати не хоче. Тікає геть та ще й бурмоче. Дурний не зна чого схотів, хоч би сміху вже не робив. Співав би гарно пощеглячі, ніж чор зна як по солов'ячі. Кінець байки шпак.